Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 28 augusti, klockan 14, med repris söndagen den 29 augusti, klockan 9. Och ytterligare en repris torsdagen den 2 september, klockan 20.30. Idag är det grupp D, det vill säga radiogruppen som sänder fjärde lördagen varje månad. Och den utgörs då som brukligt utav... Jan Bergström Carl Linderson Och Carl Otis Och jag själv, David Bergqvist Ja, Sverigedemokraterna, jag tycker att eh, man nästan så gott som dagligen kan höra våra namn nämnas Både i radio, och i tv och i tidningar Och eh, inte minst så var det väl den här debatten senast nu Eller, ja, det var ju en, en, snarare kriget mellan Gudrun Skyrman och, och eh, Jim Åkesson som vi hade här nu i söndags i Agenda. Men först så kanske vi ska titta lite grann på opinionsundersökningarna. Eh, vi har ju vind just nu, SD, och eh, man tycker att vi går ju bara framåt i de här mätningarna. Novas opinion brukar ju ge oss lite lägre resultat än de flesta andra opinionsinstituten. Och där ligger vi just nu på 4,7 procent. Är det någon som har några kommentarer till det här? Kanske? Det, det finns en del som säger att Det är hugget som stucket om vi kommer in eller inte Säger en del sa en i alla fall Statsvetare ja, Man kan väl säga så här istället att De som ligger på sofflocket då De stödjer ju ett majoritetspartiet Givetvis Men även de som då röstar på Småpartier som inte har Någon chans att komma in i riksdagen Eller överhuvudtaget gör sig gällande Typ då som Vi vet om FI och Piratparti Det är också ligga på soffan kan man säga Så det är din eh, Skyldighet helt enkelt Att gå och rösta Och visa din Sympati för oss eller någon annan mm. Ja för man kan ju också Notera jag var i, igår I Falun Och eh, där stod då Eh, Vänsterpartiets riksdagskandidat Tillsammans med en eh, MUF, Moderatkille tror jag Och eh, de var rörande överens Om någonting, jag vet inte riktigt Det var en väldigt hetsig diskussion Men, men det, det är just det här att Det finns ju, som i Stockholm här Så har man ju gått ihop då Socialdemokrater och Moderater Och säger att man ska samregera Om det skulle vara så att vi kommer in i statsfullmäktige Här i, i Stockholm Och eh, det här är ju även då på riksplan Så då kan man ju undra om man Nu välja att rösta på Moderater, röstar man då på Vänsterpartiet samtidigt också. Det enda oppositionspartiet som idag finns i Sverige, som jag ser det, det är ju det är vi Sverigedemokrater. Mm. Och man har ju sagt flera gånger här nu att man vill motarbeta oss genom att skapa då allianser, blocköverskridande allianser. Men det är ju precis som i Danmark att Dansk Folkparti man sa ju hela tiden att man vägrade samarbeta. Sen när de väl kom in där då så var man ändå tvungen att bilda ett eh, samarbete Och det var ju då de borgerliga partierna som bildade och Vi har ju sagt det att eh, vi är beredda att samarbeta med vilket block som helst utav de här två men Vi har ett villkor då och det är att vi Vill inte se eh, Mona Sahlin då Som statsminister Och det är för att vi är alla överens om här i studion åtminstone va? Bra. Ja stämmer då Ja Ja, och Reinfeldt gick ut här och statsministern då Moderatern Reinfeldt och varnade väljarna för att rösta på SD och hävda att en vågmästarställning för oss, att det skulle innebära något hot mot våra statsfinanser Jag menar, mycket har vi blivit till tillvitade, men vi är ju de enda som vill ta koll på statsfinanserna och få på på det missskötta invandringspolitiken som kostar oerhört pengar, och eh, det enda som hotas av en Sverigedemokratisk ställning i riksdagen är det politiska dinosauriernas maktposition, den huvudlösa massinvandringspolitiken och den skamliga äldre politiken och den flummiga kriminalpolitiken det här vet ju Reinfeldt, Fredrik Reinfeldt och det är därför han nu tar till sådana här desperata metoder som då vår partiledare Sverigedemokraterna Simon Åkesson sa det här ja. mm. i en en artikel press. här ja. i, i SDQD då, och ett pressmeddelande. Ehm, ska gå över till någonting annat. Jag själv då som är aktiv Sverigedemokrat här i Nacka kommun och syns även en del då på internetsida och så vidare har själv fått ett telefonsamtal här i veckan från en äldre dam i, som då var 81 år här då, och eh, lider då utav att hon har haft en stroke som gör att hon har svårt att minnas saker och ting. Och dessutom höftproblem som gör att hon har svårt att röra sig. Så hon är rörelsehindrad. Och eh, hon vill nu eh, flytta till ett äldreboende. Och har haft kontakt då med eh, socialförvaltningen i Farsta och Där man då säger att hon är alldeles för frisk för att eh, då få ett sånt här... Eh, ett hem då. En plats på ett särskilt boende då. Och det är synd att det ska behöva vara så i Sverige idag, tycker ty ty ty ni inte det? Ja, jag har en 97-årig faster som klagar över maten. Hon får jag måste åka dit ibland och laga mat av henne därför att hon är trött på den här burkmaten hon får från Socialstyrelsen. Jag har inte äldre rätt att få värdig mat att äta när de är så gamla. Mm. Ja, det kan man ju fråga sig. Men eh, Sverigedemokraternas lösning finns ju i vårt partiprogram Och där står det då så här att eh, en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt investeringsstöd med syfte att snabbt få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand. Men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende. Och det är just ett sånt här fall som den här damen då som ringde upp mig här i veckan eh, skulle kunna då eh, ses med om man då lägger sin röst på Sverigedemokraterna. Och sen det här som Carl Otto var inne på också med maten då och vi vill också införa en matreform här. En matreform för våra äldre. Mm. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag med syftet att ge så många brukare som, inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat. Mm. Och det är självklart att vi de ska väl få en åtminstone lika bra mat som eh, våra interner då på fängelsen. Ja, man kan väl växla maten. Där får vi se hur längre det tar innan det blir ett fängelseupplopp helt enkelt. Men, men eh, vi i vill ju också avsätta minst 13 miljarder kronor till en rejäl skattesängning för landets pensionärer. Och vi lovar ju ett första steg mot en trygg värde och tillvaro, eh, även ekonomiskt, eh, för våra äldre under den kommande matuppråden att prioritera arbete för en kraftig förbättring här av våra pensionärers ekonomiska villkor det här är ju, vi kan inte acceptera att pensionärer, i alla fall kan inte jag det som, även som privatperson alltså så, de pensionärerna idag beskattas ju hårdare än löntagare och då är det människor som har byggt vår välfärd är, är det tacken? Är det så man vill tacka de som har byggt vår välfärd? Ja, jag tycker det är märkligt att om man pratar om den svagaste gruppen i samhället så det är det väl pensionärerna Jag har sett många pensionärer leta efter tomflaskor i papperskoja För att få lite extra pengar mm. Ska man då beskatta dem Mera e än vanliga arbetande Människor i vårt samhälle Man kan inte säga att man är Ett välfärdssamhälle Om man behandlar sv svaga grupper På det här viset Ja, jag, jag tänker på det som du säger Här Carlotto Det är pensionärer som plockar tomburkar Och rotar i sopsäckar Och papperskorgar. Jag är 43 år och när jag var liten och ungdom, jag har aldrig sett en svensk pensionär gå rota. Det var, rota. Alltså, det var alkoholister möjligen som sprang och rotade. Men det har blivit en formlig explosion av folk som, och speciellt pensionärer som, kunde se, som ser ut som min mormor eh, när hon levde. Alltså, och det här, Jag håller med dig. Det, det, är det, det värdigt ett välfärdssamhälle? Och sen när man tittar lite närmare på det här så det som kallas för äldreförsörjningstödet eh, och det här rustas igenom då i riksdagen nollet, jag för mig och eh, då lättare för invandring kallar man det då för istället för socialbidrag så att om man inte har jobbat en enda dag i Sverige utan man kommer hit och är över 65 så kan man inklusive bostadsbidrag få äldreförsörjningsstöd på över 10 000 i månaden skattefritt dessutom kan det utan att äldre Försörjningsstödet erhåller upp till 3000 kronor I utländska skattebefriade inkomster I månaden. Ställer man det här i relation till vad en genomsnittlig Svensk ålderspensionär har att leva på I månaden Varje månad så är det här Det, det är djupt orättvist Och, och det, jag skäms alltså, Så här ska vi inte behandla De pensionärer i Sverige De som har suttit i konsumkassan hela sitt liv Att de ska ha mindre pengar totalt under 13 000 kronor i månaden som då en anhörig invandrad person som är över 65 år kan ha i Sverige alltså det här det är djupt orättvist och dessutom betalar mer skatt för det de får igen mm. ja då kan man ju prata om det här är ju verklig diskriminering vi diskriminerar vårt, mot vårt eget folk här i Sverige Sen säger väl vi Sverigedemokrater här att, för det är någonting jag upplever när min farmor och farfar, de har ju levt väldigt länge ihop och eh, men när de väl behövde behov av vård och eh, så, så ja jag anser att ett välfärdsland ska kunna erbjuda eh, även om båda vård som behöver vård men olika grad, att man ska kunna försöka samordna det som har rätt att bo på ålderns den sista djuråren våren tillsammans, mm. även om en Part i äktenskapet eller i förhållandet här är det på mycket sämre. Ja, och det är, självklart skulle ju vara en rättighet att kunna bo ihop. Och inte minst nu när man kanske känner oro då, och gärna vill ha sin anhöriga så nära som möjligt då. Särskilt om man då är i ett äktenskap. Med tanke på hur det ser ut nu i situationen då. De äldre påverkas ju också av det här mångkulturella samhället och vålds våldsamheter och så vidare. Ja, allt fler seniorer drabbas ju av våld, övergrepp och försommelser i vårt samhälle. Och vi demokrater uh, framhåller att vi ska ha ett krafttag mot våld och övergrepp mot uh, oskyldiga människor. Uh, det står i vår partiprogram och det är en av våra största valfrågor. Ja, och när det gäller just det här med kriminalitet och framförallt våld och personval så, så finns det ju ett ämne som har berörts en del den här veckan och vi ska komma in på det nu här men först ska vi spela lite musik Ja det var alltså Odalmannen med låten Linda Marianne och den hörde ni i Radio SD, Sverigedemokraternas i Stockholms närradio på 88 MHz. och det är val nu i höst den 19 september så ska vi välja politiker eh, till då eh, riksdagen till landsting och till kommun. Och eh, vi som sitter här och sänder, vi hoppas ju naturligtvis att ni ska rösta på Sverigedemokraterna, inte minst med tanke på vad ni nu har fått eh, höra om hur, hur saker och ting ligger till i samhället och vad man kan då göra för förbättringar. Framförallt då för pensionärer som vi pratade om tidigare. Då. Hittar ni inte våra valsedlar i lokalen så ska ni ta kontakt med valförrättarna som finns på plats och eh, de kan då tillgodose er då med våra valsedlar eh, får ni inte de eh, valsedlarna då där vi har namnlistan så ska ni i alla fall ha rätt att kräva en sedel då med parti namnet på partibeteckningen Sverigedemokraterna så att ni ska i alla fall kunna rösta på Sverigedemokraterna ja jag lovade ju här att vi skulle gå in på ett annat våldsämne här nu eh, för eh, låten som vi hörde nyss och som vi sa i början av programmet så har det ju varit en debatt nu mellan Gudrun Schimann och Jim Åkesson. Och den handlar ju då om våldtäkterna och vad man ska göra för att förhindra dem. Och det var alltså, programledaren var alltså kvar i Och efter den här debatten så fick vi då två profstyckare då som var inbjudna i studion och sitta där. Det var ju alltså Bengt Westerberg och Nisha. Besara som satt där. Som hon är då chefredaktör för den socialistiska tidningen Dagens Arena. Och eh, därefter så var det också en debatt då mellan eh, Jan Björklund, folkpartiets eh, ordförande, och Lars Åhle angående då de svenska truppernas närvaro i Afghanistan. Men vi ska ju först gå in på det här med våldtäkterna. Det som Jim Åkesson ville hävda det var ju då att eh, 48 procent av våldtäkterna begås då utav människor som är födda utrikes då, alltså utanför Sveriges gränser han menar då att minskad invandring skulle vara ett, en lösning på de här problemen då och att utvisa grovt kriminella invandrare och återfallsförbrytare och med grundregimen hon vill hävda då att nej så är det inte alls utan det är det här samhället som är mansdominerat och strukturerat då efter män som sitter vid makten och så vidare va? och kollektiviserar det här ansvaret då alla män eh, menar på att alla män då är, är, har, är så pass sjuka så att de begår så här konstiga, märkliga handlingar då. Eh, men eh, man kan ju se när man, om man tittar tillbaka så kan man ju se hur de här anmälningarna till exempel har ökat eh, sen 70-talet ja, Sverige har ju idag eh, störst andel anmälda våldtäkter i Europa per person, per capita och, och det här är då en, finns det en DAFNE 2 heter en EU-forskare 20 EU forskare som har kommit fram till det här så att det går inte längre att sopa de här problemen under mattan eh, samtidigt så ser vi också att vi har i Sverige en av de lägsta uppklaringsprocenten för det anmälda våldtäkts, eh, eh, våldtäkterna här i, i Sverige eh, och det finns om man tittar då på en siffra mellan 1975 till 2008 så har antalet anmälda våldtäkter ökat med cirka 700 procent och även antalet anmälda gruppvåldtäkter det här är tidigare varit obefintligt jag har, när jag växte upp, jag är 43 år idag så gruppbolltäkt jag, jag kan inte ens minnas att jag har hört begreppet ens en gång men som sagt, det har varit ett obefintligt fenomen tidigare i svenska samhället men nu är det ju i varmans mun höll jag på att säga, och det ökar, de ökar kraftigt och har fyrdubblats sena, under det senaste decenniet det här finns ju då utländsk forskning, Skotland Yard Metropolitan Polis har gått in och tittat på vilka förövarna är vilket är väldigt sällan man gör i Sverige i den svenska debatten där tittar man ju sällan, vem, vem står för våldtäkterna, vem är gärningsmannen hur ser det ut kulturellt etnicitet socioekonomiska skäl och det har man däremot gjort i den här rapporten från Skottland Ja och, och där ser man då att utomeuropeiska gärningsmännen är till stor del av utomeuropeisk härkomst och det här, även här i Sverige då så ökar ju de här gruppvåldtäkterna kraftigt och har fyrdubblats under det senaste decenniet här i Sverige förra året anmälde mer än 6 kvinnor i Sverige att utsatts för våldtäkt eller försökt till våldtäkt det innebär att mer än en svensk kvinna våldtas varannan timme, dygnet runt 365 dagar om året och då ska vi komma ihåg att mörkertalen bedöms vara enorma för dessa brott och utvecklingen inom även andra kategorier av sexualbrott ser det nästan lika illa ut. Samtidigt ökar också det icke-sexuella våldet mot våra kvinnor. Mot bakgrund av den här utvecklingen är det kanske inte så konstigt att mer än var fjärde svensk kvinna enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen här uppger att det känner sig otrygga i sin vardag. Och att var tionde kvinna inte vågar gå ut ensam efter mörkessymbot. Våldet mot våra kvinnor drabbar alltså inte bara offren och deras familjer. Rättslan och otryggheten som våldtäkterna skapar försämrar även livskvaliteten och rörelsefriheten för en stor del av landets kvinnor. Vi Sverigedemokrater har därför utsett kampen mot våldtäkterna till det här valets viktigaste jämställdhetsfråga. Vår målsättning är därför inför den kommande mandatperioden helt klar- Fryggheten för landets kvinnor måste öka och våldtäktsmännen de ska jagas med blåslampa jag kan lägga till här även att i Norge så finns en helt annan debatt när det gäller våldtäkter och, och där har man ju en, en pressfrihet och åsiktsfrihet som inte är av denna värld alltså i Sverige vi framstår ju som ett Östtyskland eh, jämfört här mm. eh, där går Oslo polisen ut och berättar vem är i norska rikskringkastningarna alltså norska statliga televisionen och samtliga stora dagstidningar där berättar en kvinna som är polisinspektör där och chef för eh, våldtäktsrot eller lite annat i Oslo Kristin Råde, han är Kristin Råde eh, går ut och berättar öppet om fakta alltså fakta, det är ingenting som vi Sverigedemokrater hittar på utan samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo polismästerrestrikt de senaste tre åren Samtliga gärningsmän är utom europeer Och mm. främst och kurder och afrikaner Det här säger man öppet i Norge Man säger det öppet i Danmark Och det är väl en livsnärv i en demokrati Att prata om saker, lyfta saker Så man kan debattera, argumentera Och hur ska vi lösa de här problemen som uppstår Jag kan även nämna att det finns en våldtäktsrapport våldtäkt i Oslo 2007. Det fanns sen som heter våldtäkt 2004 också. Där man på ett mycket utförligt sätt går igenom Oslo polisen, går igenom samtliga våldtäktsfall, man tittar på socioekonomiska skäl och etnisk kulturell bakgrund och andra skäl. Och den kan jag rekommendera för samtliga riksdagspartier läs den. Så framstår den här Sverigedemokraternas rapport som väldigt mjuk, mm, ja, mycket mild kan man säga. Mild. Ja. Ja. Men eh... Det är ganska intressant som de säger i debatten här också För att det är en sak som de båda var, både då eh, Gudrun Skyman och eh, Jim Åkesson var överens om Och det var det att eh, man inte hade kommit så långt i Rättsväsendet när det gäller det här då i utvecklingen Och jag har själv haft kontakt med personer då inom rättsväsendet Och där säger man ju det att anledningen till att man inte har kommit så långt till lagstiftningen är just våldtäkter Är att det är ett fenomen som inte har funnits särskilt länge i Sverige så att, och det, och så att det fortfarande då, så att säga, på uppbyggnad det här eh, straffsystemet kan man säga och anledningen till att det inte har, inte har existerat så mycket särskilt länge i Sverige det kan ju bero på att vi inte har haft någon massinvandring eh, före 60-talet så att det är det som bidrar till det här men man kan också undra varför är det så att eh, utom europeiska invandrargrupper är överrepresenterade i den här Statistiken Det finns ju många olika uh, Teorier bakom det här En teori kan ju vara det att uh, jag, jag vill mena det att En människa som begår en våldtäkt Det måste ju vara en psykiskt sjuk människa Det måste vara någonting fel på den personen uh, Antingen kanske det kan också vara Att man då är berusad av någon drog Eller något liknande va? Men uh, uppenbarligen säger det någonting som inte stämmer va? För att normal människa går ju inte Och, och våldtar en annan person va? Men eh, om man då tittar på eh, att, att då personer skulle vara överrepresenterade så kan det också vara så att eh, när man ser i krigssituationer till exempel då, om man jämför då till exempel när Sovjetunionen invaderar då eh, Tyskland så eh, förekom det också en hel del massvåltäkter. Och eh, det är ju ett fenomen som man, man ser då helt enkelt hur eh, den eh, anfallande delen så att säga tar sig i rättigheter på, på offret. Och det gör man då helt enkelt. Man ser det som ett krigsbyte. Och det, det kan ju också vara ett fenomen som man ser då hos vissa invandrargrupper då. Man ser helt enkelt det här som en rättighet när man då har kommit till det här nya landet som man då har ockuperat. Det är ju ett sätt man kan se på. Sen finns det ju ett annat sätt, en annan teori. Och det skulle ju vara då att människor som kommer till Sverige och då flyr från sitt hemland. Flyr ju oftast då från rättsväsendet av olika orsaker. Ibland kan det vara att man är förföljd på grund av sina politiska åsikter. Men i andra fall kan det också vara att man har sysslat med kriminell verksamhet. Och en sån kriminell verksamhet kan ju också tas ut i form av våldtäkter. Och det kan ju också i sin tur leda till att vi har en överrepresentation av våldtäktsmän, men just då bland invandrare. Vi såg i den här rapporten som vi har tagit härifrån ifrån eh, Brå eh, kunde vi se då att till exempel när det gäller då finländare i Sverige så är det en enorm underrepresentation i förhållande till många andra utom europeiska invandrargrupper. Och likaså gäller det då också eh, invandrare från Norge. Det, det var precis samma låga nivå på våldtäkter när det gäller då normen och när det gäller öst-sydöstasiater så var det ännu lägre representation. Vi kan ju komma in på det och diskutera orsakerna till den här underrepresentationen respektive, respektive överrepresentationen. Men först så ska vi ta och spela lite musik så att ni får hålla till godo. Ja, kära lyssnare, det här var alltså Magnus Uggla som framför låten Morer Svea och du lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz och vi har suttit här och pratat en del om våldtäkter och det handlat om gruppvåldtäkter och allt möjligt och vi, kom in på, vi skulle komma in på det här med orsaken till varför vissa utom europeiska invandrargrupper skulle vara överrepresenterade i just den här statistiken när det gäller då eh, antalet dömda mål och eh, vi var inne på det att det kunde vara att det är ett krigiskt beteende helt enkelt. Att ockupanten då, eh, ser, som, ser sig som en rättighet då att på, ja, utnyttja den ockuperades eh, frihet eh, och eh, då ge sig på, säga, de ockuperade. Vi hade andra eh, orsaker också. Eh, vi pratade om eh, att det kunde vara medicinska orsaker och du sitter där med. En rapport framför dig Carl Otto C Ja jag ser uppgifter här om hur är i England Pakistanier i England 50% av alla pakistanier Är gifta med sina kusiner I Storbritannien Mer än varannan alltså Mer än varannan enligt det här rapporten Och jag ser också här Att i Bradford Så har två tredjedelar av pakistanska giftermål är mellan kusiner det står också att i stans Royal Infirmary Hospital sjukhuset där alltså då har de ju 20 och mellan 20 och 30 defekter uh, bland de som kommer in per år men bland pakistanier har de så mycket som 140 mm. som är helt klart överrepresenterade när det gäller defekter, uh, sina genetiska defekter i sjukhuset. Mm. Så man, man kan ju se resultatet av det här inhaven man har just bland pakistanier i England. Mm. Enligt den här rapporten. Just, ja, Pakistan är ju en ganska så stor del av eh, den invandrargruppen just i England också. Ja, Storbritannien. Mycket stor. Mm. Om man tittar i Sverige till exempel så har vi ju större kanske andel irakier. Men det är fortfarande då rör sig Mellanöstern. Mellanösternområdet. Eh, man kan tänka sig att anledningen till den här inhaven då, som vi pratade om är att det har då kulturella. Eh, då, eh, grunder så att säga till att det är, det är kulturella or orsaker eh, som man då eh, håller på, sysslar med det här med kusimgift ja, och så vidare. Det är lokala traditioner som gör att, mm. att folk beter sig på det här viset. Ja, som de tar med sig från, eh, från sitt hemland helt enkelt. Ja. När de... mm. Mm. ja, det är ett fenomen som vi i, inte är så vana vid här i Sverige får man i alla fall säga. Då. I Sverige ja, är det ja. strängt förbjudet att Gifte sig. Ja, har man inte luckrat upp det här lite grann på senare år av någon anledning? Att eh, jag vill minnas just kusineckenskap och sådana. Det var ju liksom. Det är ingenting man. Alltså, jag, skulle, jag har en jättesöt kusin. Jag skulle jättegärna men men hon är min kusin. Och, och det gör att man. De här tankarna, man tänker inte ens de tankarna. Alltså, lite ekvågt sagt kanske här. Men, men alltså, mm. att det, det finns ju någon slags kulturell spärr, i alla fall hos mig, att eh, inte njuta av min kusin helt enkelt. Och, och, och det här, men jag har ju också studerat lite grann här och tittat och det finns ju då kanal 4 som är en stor kanal tv-kanal i, i Storbritannien. De har ju gått ut i ett dokumentärprogram här där jag behandlar det här lite grann som du och tar upp med eh, inomgift eller vad ska säga, man gifter sig med sina släktingar på, på nära håll och eh, där har man då också kommunerfunden, eller kommunerfunden man har undersökt helt enkelt här att eh, Barn är tio gånger mer troliga att få eh, än den generella eller befolkningen gemen i gemen i Storbritannien att få genetiska disorder som det heter. Jag vet inte riktigt om man säger det. Alltså förlåt, defekter. Defekter, ja precis. På grund av att då deras föräldrar var kusiner eller i vissa extremfall eller eh, sina sysk, eh, ja Mamma och pappa var syskon. Eh, och det här kus, eh, kusinäktenskap har då. De senaste tre, 30 åren i Storbritannien så det sammanfaller med den här massiva ansvarslösa massinvandringspolitiken som Storbritannien också har fört, liksom Sverige. Man har fått ett stort nummer av folk från de här kulturerna då, som där det inte är något kulturellt stigma att gifta sig med sin kusin utan det här är mer en medeltida sätt att behålla välståndet inom familjen säger en, en, en brittisk eh, parlamentsledamot mm. eh, i den här rapporten också, eller, eller dokumentären. Men, eh, det viktiga är att eh, det, det är tio gånger mer för de här stackars barnen då eh, troligt att de får en, en, eh, en genetisk skada och blir... Det här är alltså, vad, vad innebär det här med medicinskt om man säger för de här stackars barnen? Då? Det är att eh, när man, är man då första eh, gifter sig sina föräldrar och kusiner så får man en mycket mycket högre grad av eh, barnadödlighet, man får födelsedefekter eh, svårighet att lära sig saker learning difficulty, difficulties som de säger, blindhet hör hörselproblem och eh, även ämnesomsättningsproblem så att det är ju inte alltså det här är ju som då eh, Ann Krier en, en tidigare laborminister här eh, i parlamentet för i Storbritannien, hon säger ju det att det här är ju en hälsofråga folkhälsofråga och det är precis det här ska ju behandlas på samma sätt som man pratar om fetma i Sverige eh, att man är drogberoende mm. alkohol och, och, och sådana saker och, och, men säger de vidare här då att det här är ju för, av något skäl så, så är det här någonting vi inte ska eh, vi, vi är inte, det, det, det är inte riktigt politiskt korrekt helt enkelt att prata om de här frågorna v vad kusinäktenskap innebär, det är en väldigt känslig fråga och eh, det här tycker hon då är väldigt absurt För att om vi inte pratar om problemen och, och sakernas tillstånd Så kan vi inte göra någonting åt Och hjälpa de här barnen så att, eh, Alltså de är, det är för sent, de har ju redan. Mm. Men, men alltså att man, man Att de i sin tur kanske inte Gifter sig med sin kusin Att man bryter det här mm. mönstret Så att de här kulturella beteendena som, som finns i vissa regioner i världen då Som tas med från folk som kommer I, i, i massinvandringen här det är ju ingen ursäkt kulturella. Bara för man har gjort någonting i 2000 år så är det ingenting som säger att det är rätt för det. Utan här i Sverige så gäller ju Sveriges riketslag eller Sveriges rikeslag. Och eh, vi i Sverigedemokrater jobbar ju då för att bryta, bryta de här mönstren. Så, så att eh, vi måste ju få eh, att man anpassar sig till det samhälle man kommer till. Och bli goda medborgare här. Så att, och, och framförallt skydda barnen. Det här är en folkhälsofråga. Ja, såna här känsliga så kallade känsliga politiskt inkorrekta frågor det är ju väldigt svårt att debattera i Sverige utan att vi får till, få tillmälan till sig eller man tillvitas åsikter vi inte har men det, vi Sverigedemokrater jobbar ju hårt för att de här kulturella skillnaderna med man tittar, om man tittar på barnäktenskap eh, hedersmord skammod, brukar vi, man kunna säga det för det, jag tycker det är skam att man kan göra så fallande flickor från balkong Eh, släktframkallade själv, Så kallade självmord svavelsyra Sådana här saker eh, Och Och Det händer ibland också att man tar hem sina egna döttrar Till det landet man var förföljd i och skjuter dem på plats det Har också hänt Ja, bland annat i Irak Absolut, och i Norge finns det ju polisrapporter Där det står i tidningarna till och med Att man hämtar hem bortgifta norska statsmedborgare då, för, Som var en tiotals flickor här för några år sedan Men, men just de här sakerna Kulturella skillnaderna i Sverige så gäller ju som sagt vår lag här och det ska inte vara några särlagstiftningar eller kulturella utan ett barn som oavsett vilken härkomst eller ursprung man har och är man svensk medborgare så lär man, man väl ha skydd med att få behålla sin klitoris till exempel att, alltså eh, alltså, jag menar är man 18 år då kan man ju bestämma själv vad man vill göra om man vill ta bort ett dörr eller något sånt för då man är man en vuxen människa men ett barn det är liksom oreparerbart Helt enkelt. Eh, vem, vem står upp för barnens rätt i vårt samhälle idag i Sverige? Det kommer ju mer och mer krav och landstingen sätter ju det här att för skattemedel så ska man könsstympa både pojkar och flickor. Det här är någonting som är väldigt emot ja, och i Sverige. Och orsaken till att man skulle göra det är för att annars gör man det på egen hand och då kan det vara farligt. Det är ja, rätt märkligt, va? Men ska man till alltså, tillhandahålla narkotikakanalen för att. Eh, det har jag, jag till med, det. det har ju diskuterats. Ja, man kan ju fråga sig om inte det här landet som då heter Sverige att Vi skulle säga som Gunn Kullberg brukar säga Att man kallar det för Absurdistan istället för Sverige Ja, det är bra beteckning på det Och framförallt det här med som Här, här har vi då pratat om rapporter från eh, brittiska tidningar Rapporter från Norge jag menar, Det är väl i alla fall så kallade de demokratier Eh, och där har man en levande debatt om de här sakerna Och eh, alla får komma till tal Så det är det som är nerven i en demokrati med yttrandefrihet och åsiktsfrihet Men här i Sverige så är det totalt tystnad om det här Det är också eh, vanligt att Sverige har kritiserat andra länder för de här sakerna Vi har kritiserat länderna mm. för könsdöntning och sånt där Och då plötsligt då ska vi börja införa det i Sverige Det tycker jag är ytterst märkligt Vi, vi går emot våra egna åsikter vi kräver saker från andra sen, så, så måste vi ta till det själva. Ja, jag undrar om det står i FNs barnkonvention det här med är det infört nu som en absolut rätt för barnen att bli könsdympning. Nu är det lite ironiskt här. Men alltså att, det, det, någon måste ju prata för barnens rättigheter. Eh, alltså, vi, man, ja. vi, vi kan diskutera vad folk har för rättigheter i Sverige. Det är det som berör oss. Ja. Vår, vår tradition och vår upplägg är det som gäller vi i Sverige. En... Det är vår kultur. Vår svenska grundkultur. Vi har också en kultur. Och det är den vi i demokrater av... vill att alla som kommer till, till Sverige, Och som har kommit här, att vi, de, man ska anpassa sig till det, att ta sig den dit man kommer Jag tänker, Det finns en lag i Sverige. Det finns en kulturell värdegrund som vi har här. Och det, det är att barnen själv. Bestämma är stora hur de vill ha det och vilken trosinriktning man vill ha eller vad man nu vill. Det är det som är det. I grunden i ett sekulärt västerländskt samhälle. Mm. Och eh, man kan även säga här, alltså det, det, det, vi pratar ju lite grann om orsakerna till våldtäkter och den här så Och, och, och där kan man ju se då att eh, man pratar ju i ideologin islam om eh, islams hus där islam råder ideologin islam råder med ideologin islam så får man ju en hel del eh, det, det är inte bara det är inte en, det, är en, det är ett helt koncept det reglerar allt i livet från toalettbesök till hur du ska äta och bete islam dig. är ett totalt samhällssystem den är politisk mm. psykologiskt och religiös allting samtidigt och eh, när man då säger sina religiösa rättigheter och, och den biten att När man börjar bli en sån stor grupp Så börjar man prata om religiösa grupper, eller, rättigheter Men i de här religiösa rättigheterna Så under bordet så får man Ett helt samhälls Som du sa Carlotto, Ett helt samhällssystem med, med värderingar Och det är inklusiv lagstiftning Sharia-lag Det är lagstiftningen som ingår i is, islam kultursystem Mm. Mm. Och härom... då reglerar allting vi gör i vardagslivet Och, och allting, värderingar du ska ha Och dina åsikter om. Ja, och ska vi verkligen i Sverige ha olika lagstiftningar På grund av etnicitet Alltså det är ju någonting som jag ser som väldigt rasistiskt Att mm. man tittar Jaha, du har gjort det här och det Jaha, då ska du dömas i en skara Men enligt skarad lagstiftningen Men jaha, du är den och den bakgrund Du ska... Då börjar vi dela upp folk efter folkgrupp Och etnicitet i Sverige Och det är ju det alla säger att vi inte vill ha i vårt samhälle Men så det här med särlagstiftning Det är ju något väldigt ja, Man ska ju komma ihåg det att särlagstiftning för en folkgrupp Eller en grupp personer Det innebär ju alltså positiv Särbehandling för en mm. grupp Det innebär per automatik negativ särbehandling För alla övriga Men sen när vi kommer in på just det här med Som vi sa islam då, Och religion så är det väldigt viktigt Att poängtera det också att när det gäller de här människorna då, som kommer från långt från fjärran så att säga. Till exempel Mellanöstern då och Nordafrika. Då är det människor som befinner sig alltså i kulturer som ligger flera hundra år efter Sverige. Sveriges utveckling. Om man tittar till exempel för flera hundra år sedan i Sverige. Hur såg det ut då när en person led av en allvarlig sjukdom till exempel. Jo man bad till Gud och hoppades på att personen skulle bli frisk. Idag så har vi kommit lite längre i utvecklingen. Nu finns det ju sjukhus, moderna sjukhus och läkare som är utbildade för att kunna lösa sådana här problem och vi kommer ju ännu längre fram i tiden när det gäller då det medicinska eh, om man då inför sådana här islam religioner då. så så förlitar man sig på Allah eller Gud mm. att lösa problemen mm. det är inte ditt problem eller annans problem I, islam om man läser koranen handlar mycket om vad som händer i i döden mm. uh, Livet har inte samma betydelse I den religion som vi har för oss Som kristna mm. Eller till exempel i judendomen då Som innebär att man bara lever helt enkelt eh, Det jordiska livet Och sen är livet slut Och det är väl egentligen det som de flesta tror idag eh, I det moderna sa samhället skulle jag trova I det sekulära Och eh, eh, ja, Religionsfria får man väl säga eh, Samhället vi tar och lyssnar på lite mer musik och sen ska vi fortsätta prata efter den. Ja, kärle lyssnare, det var så alltså Bröderna djup som framförde låten Vi bor på landet. Man kan säga att vi spelar en lite grann med och att vi har pratat om just människor som då har lite konservativa, kanske överåldriga, man säger så, traditioner och kulturer som då söker till Sverige och försöker anpassa sig till ett modernt västerländskt samhälle och sen har vi tagit upp exempel på hur, hur fel det kan gå och av den här överrepresentationen bland våld, våldtäkterna som vi har pratat om. Och vi ska fortsätta här i programmet och vi går vidare. Vi avslutar här samma ämne här. Och John, du hade någon, någon liten slutkläm här på ämnet. Ja, vi har ju pratat idag mycket om utlänningar, invandrare och överrepresentationen i de här befolkningsgrupperna i grova brott och våld och det är väldigt viktigt då i de här sammanhangen att vi framhåller vi Sverigedemokraterna framhåller att det, det, det är en förhållandevis liten grupp som någonsin gör sig skyldig till våldtäkter och bland de invandrare som har kommit till vårt land saknas det inte goda exempel på människor som anpassar sig och bidragit till vår välfärd vår gemensamma välfärd det är viktigt att framhålla i den här debatten men det förändrar inte det faktum att den kraftiga överrepresentationen, den måste som all i Norge i Storbritannien, i Holland och andra länder, europeiska länder att den erkänns belyses och diskuteras det, det gynnar ingen att man sopar sådana här saker under mattan och det framför, framförallt så förändrar, förändrar inte det det faktum att en krav och urskiljningslösa massinvandringspolitik som har bedrivits både från socialistiskt och borgerligt håll de senaste decennierna har i grunden förändrat vår demografi, vårt samhälle och har utsatt tiotusentals svenska kvinnor för ett trauma och ett lidande som det hade kunnat sluppet med en annan politik. Och det är ju en annan politik, det är det som vi Sverigedemokrater vill införa. Så att, för att förändra samhället och få det, det inte längre se så här absurt ut som det man kan säga att det gör idag med de här våldtäkterna och så vidare. Och därför ska ni självklart då rösta på Sverigedemokraterna i valet här nu den 19 september. Det är extra viktigt att ni gör det. Och som vi sa tidigare i programmet, hittar ni inte våra valsedlar i vallokalen så ska ni ta kontakt med närmaste valförrättare. Då ska de ordna fram en valsedel åt er. Och kan de inte få fram en med namnlista på så ska de åtminstone få fram en som står endast Sverigedemokraterna på, alltså själva partinamnet. Och Anledningen till att jag nämner det här med valsedlar det är ju det att eh, varje val så, hittills har ju vi råkat ut med, det här med valsabotage och att, man, att valsedlar försvinner. Och Man har hittat valsedlar jämna bakom element och så vidare i, i valsedlar. Eller att socialdemokraternas valsedlar exempelvis har legat ovanpå våra bunta då så att säga. Och det är väldigt allvarligt eh, hot mot demokratin, absolut får man väl ändå säga. Ja, jag har även hittat här en artikel då, om. Mohammed, det är det vanligaste namnet i de fyra största städerna i Holland på BB och man behöver inte vara matematikprofessor för att räkna ut vad som sker om 20 år då är de i majoritet av alla väljare eh, muslimska pojkarna då och eh, det här innebär ju, det, det här är en, en, också en liten känslig fråga som ingen pratar om i, i Sverige, men ute i Europa och framförallt i Storbritannien och Holland så pratar man om de här sakerna att att det, det sker en otrolig demografisk förändring av hela Europa. Ja, om ni vill ha en ändring på de här frågorna, mindre brottslighet, hårdare tag mot brottslighet och svensk kultur i Sverige, då kan ni gärna rösta på Sverigedemokraterna. Vi har för avsikt att främja svensk kultur i Sverige. Ja jag håller ju med Det är, det är väl så och eh, det är ju klart att Vill vi ha en förändring Så är, gäller det då att soffligarna så att säga Kommer och bestämmer sig För att välja den här gången och, eh, Annars så blir det som det förut Kan jag tänka mig Ja, ja den, den gamla utvecklingen fortsätter Om inte Sverigedemokraterna Kommer in i riksdagen nu mm. Så att vi kan förverkliga en, en ändring Ja, och vi Sverigedemokrater skulle jag vilja säga Vi har ju eh, Socialmoderata riksdagspartiet De brukar ju säga ofta Vi har en plan att skaffa oss en ambition Att sätta upp en målsättning mm. Det händer, de säger mycket innan valet Men sen händer det inte så mycket Och Reinfeldt pratar om att vi förstör hela statsfinansen Om vi kommer in i riksdagen det, det där är bara de är, de är oerhört rädda att vi kommer in i riksdagen Helt enkelt, För då blir det krav på politiken Eh, och jag tycker det är oerhört viktigt Det är oerhört viktigt Att man tänker på Att vi ska ge våra barn Och barnbarn Vad är det för land vi ska ge dem till arv Ett bättre och tryggare Sverige Med svenska värderingar som vi Sverigedemokrater vill eh, Din röst gör skillnad mm. Och man kan ju verkligen säga så här också Att eh, det är inte bara din Du kan inte bara påverka med din röst utan Du kan även prata med vänner och bekanta och övertygad om nu om att det är dags att rösta på Sverigedemokraterna nu där det, är dags, det är dags för just den här förändringen som vi har väntat så länge på nu och eh, den här situationen som vi har pratat om i Sverige idag, det har alltså pågått i, i 20 år eh, skillnaden är att jag har börjat uppmärksammas mer och mer nu och att konsekvenserna börjar eh, bli tydligare nu på senare tid med tanke på att det har gått som det har gått nu börjar våran programtid vi går mot sitt slut, se här så att eh, vi kan säga så här att ni har lyssnat på ett program här nu från Sverigedemokraterna, alltså Radio SD och vi sänder här på 88 MHz varje lördag klockan 14 så lyssna gärna nästa vecka det här var alltså sista gången som ni hörde från vår grupp, grupp D eh, före valet och eh, ni har alltså fått höra Jan Bergström Karl Inusson och Carl Lutte ja och jag själv David Bergqvist och vi hoppas att ni ska gå till valurnorna och rösta på Sverigedemokraterna eh, ni får gärna kontakta Sverigedemokraterna genom att eh, Skriva till oss och det kan ni göra då på box 20085 104 60 Stockholm Ni kan också ringa till vårt kansli och det gör ni på telefonnummer 08 50 00 00 50 Men besök också gärna vår hemsida för där kan ni se på våra, Hur vi framför våra ås åsikter helt osensurerat Utan att media, massmedia lägger sig i Och sätter egna åsikter på oss så att säga och det gör ni då på www.sverigedemokraterna.se Ansvarig utgivare för det här programmet var Arnold Boström och tekniker, sändningstekniker det är och alltså Georg. Vi tackar så mycket för oss och på återhörande efter valet. Tack ska ni ha och hej! Hej då!